السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قوموا كراثيل المال ketika utaratih waktuake umehadaa watu katika kuamini na kualemaza kuwa wanaweza wakabadilisha hali ya maisha yao pasina wao kuweka juhudi wakapata mali na utajiri kwa njia ya sahali njia ambao ni nyepesi njia ambayo haitaji wewe kuajiri watu na kuasimamia ama wewe kuajiriwa na kushughulishwa usiku na mchana kwenda mbio pato bali kwa njia iliyo nyepesi rahisi kabisa ukawa wewe ukiamka utajiri na kimaumbile mwanadamu yuwapenda mali lakini hapendi kutabika hapendi ile kupata tabu so ukiwa yoyote yule kuja atamhadha ili aweze kupata utajiri kwa njia ye kupata tabu na kuhika na kuweka juhudi watu wengi watayakimbilia na uislamu uliharamisha Masala kama hayo leo utashuhudia kupitia mfumo wa kirasimi mali yote ya amon ni haramu katika biashara yamekuwa halali katika mfumo Kano na riba kadhalika mas'ala ya kamari Allah subhanahu wa ta'ala wa surah maida aya 90 moja Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayuha alladhina amanu hili khitab محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤمنين بقوا وجawa wake wenye kumwamini yeye na kuamini kwa ujumbe aliyokuja naye Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa ukamilifu ya ujumbe aliyokuja nao ni kitabu kwao ya Hili kwa inatosha kusema ansabu wal azlamu min amali shaytan. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaonesha ilivyo vichafu amali hizi richsun min amali shaytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-falah kufaulu kwa Muislamu ndio lengo kubwa katika maisha yake hapa kwenye mgongo wa ardhi. Kufaulu kesho akhira so Allah Subhanahu wa ta'ala anasema mujitenge na ulevi kamari na masala ya sanamu na vingine katika shirki yote haya ni katika uchafu ya matendo ya shaitani Iblis mujieke mbali nao kwani haya yatawake katika hasara ikiwa mwahishika naye Hivyo ndio nilipokuja kwa Qur'ani kabla hatenge aya pili na kutaja athari moja kwa moja kamari ni haramu na Allah subhanahu wa ta'ala ametumia al-maithir al-maithir hapa ndio lugha ilotumika na neno ilotumika kumaanisha kamari neno hili al-maithir yatokana neno la kiarabu yusrun yusrun hapa mwenyezimbo wakiharamisha kamari yani kwa maana watu wanaangalia kwa njia ya rahisi sana pasina we kujishughulisha kutakuta mali wewe shambiri tu timu itashinda na itakuwa ni goli ngapi na nani atakayepiga goli na kizidi hata kwa dakika gani kwa mdia gani, ukiweza kwa bahati ka yote basi unapata pesa na ukikosa ile chako uloweka wewe ya pochea hivyo ilivyo kamari kukufanya kazi yoyote kwa njia iliyo nyepesi kabisa kwa njia ya sahali na hali hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshaharamisha kamari gambling nchi ya Kenya ulihalalisha kutoka 1966 karege halian leo sisi 2020 makasino yaliyosajiliwa ili watu wacheze kamari nchini Kenya ni 30 na yapo katika miji mikubwa mikubwa nchini Kenya ikiwa Nairobi, Mombasa, Kisumu na Nakuru katika miji mikubwa yapo kasino na yote jumla waliopewa nchini Kenya ni kasino 30 ikiwemo zineoongoza Nairobi ni kasino Flamingo Mayfair Casino na Captain Club Casino. Hapa Mombasa kuna Golden Key Casino na Senator Casino ambazo zipo Mombasa ndo 2 stock ambazo naongoza. Golden Key Casino, yani ufunguo wa dhahabu. Hata majina yenyewe kuvutia kweli, yani unaambiwa hii ni casino ambayo ufunguo wa dhahabu. Golden Key Casino. lakini haya makasino yanachukua wateja maalum sio wote wanaweza kuingia kwa kasino yataka watu wenye mifuko ya mizito mtu pale yuacheza na pesa mamilioni ya pesa kuna baadhi ya majadiliano tele miongoni wa waislamu utasikia habari zao za sifa mtu ameingia kasino ametumia milioni kumi 20 katika kamari hapa nyingine Mombasa tena waislamu umma wa Muhammad ikiishaji kwake hata kama ni pesa tiyo kupeleka mtoto ama nani sitali anakuambia sina lakini atatupa milioni za pesa katika kasima lakini iko ile ambayo imevumuliwa imevumuliwa hivi makaribuni ali 2000 ambao naitwa sport betting ambao haikumwacha mtu nyuma na hasa baada ya kuendelea katika mtandao ya internet na kadhalika kuendelea katika vyombo vya simu kwa ni smartphones leo kamari imekuwa ni sahali ndio kitanda kazini huku katika haja ya chooni popoto lipo wewe wacheza kamari kamari imekuwa ni sahali sport betting ndio inayechukua wateja katika masala ya kamari nchini Kenya 82 kwa 100 na kwa hawa wanaeshiriki katika sport betting 54 yani kwa ufupi zaidi ya nusu wenye kushiriki katika sport betting katika kamari ya mbira na michezo mengine zaidi ya nusu ni watu ambao pato yao hata haifiki 1500 kwa mwezi zaidi ya nusu ya watu wenye kushiriki katika sports betting ile pato yao ya mwezi haifiki 1500 dola hamsini kwa mwezi Hangalia wanaghadha watu kwanza kupitia tamari za mifumo ya kupitia mabenki na pamoja na masala stock market shares nengine ambayo toilea zambeleli wakafanya watu kuwa ni mafakiri watu ni maskini na kuwatoa ile tamaa ya maisha na sasa kuwahada ile pato ndogo anayopata katika maisha yao yani mtu wapata 1500 Ama chini ya 1500 wanayatafuta mbinu ya kuitoa katika mifuko yake nne kwa mia wanaoingia katika sports betting ni wale ambao faida yao ni duni kabisa Nchini Kenya sports betting ni mzunguko ya biashara ya takriban bilioni 200 200 billion ni 200 ongeze sufuri karibu sijui ngapi sufuri tisa nadhani weke 200 alafu weke tisa mbele yake Hakuna kampuni ambayo yazalisha vizana na huduma nchini Kenya yenye kuzungusha bilioni mbili kwa mwaka Hawa ambao hawazalishi hata tomato moja hawana hata eka moja ya shamba wanaeilima wanatumia takriban bilioni mbili katika mzunguko ya biashara yao. Na global market soko la kiulimwengu katika sport betting ni 635 billion dollars. Bilioni za Marekani 635 currently 2019 2020 bado natingiachua ni ngapi ndio kiwango cha industry ya sports betting katika kuran kwake wenye kushiriki wenye kupokea na wewe yote hayo 635 US American dollars yani almost over half zaidi ya nusu trilioni za, za Marekani Kadhalika inchi ambazo zinaongoza katika sports betting katika bara Afrika ni South Africa ikifatiwa na Nigeria na ya tatu ni Kenya. Kenya ni namba tatu katika sports betting katika bara Afrika nzima. Na hizi ndio inchi ambazo ukizichunguza katika masuala ya internet pia wako mbele zaidi kuliko ichi zingine. Hapa Kenya 2015 hawajatoa statistics zingine ile ya 2015 Sports betting companies ambao wao ambao ni takriban kampuni zaidi ya hamsini nchini Kenya ya betting ya sports betting waleeza kukusanya ushuru Kenya Revenue Authority kutoka kwa 28.3 million US dollars <laughs> kwa kazi ambaye hakuna mm -hmm. ni upepo tu hawajadhalisha bidhaa wala hawajazalisha huduma yoyote bali kwa wao bidhaa ni ile pesa yenyewe wanauza pesa na wananunua pesa kwa njia ya utapeli na wanadamu ndo tulivu unaambiwa weka hapa fanya hili fa... hao watu hata ufanya kamari kawachawi na waganga hata kwenda kupikia kiwango cha juu wa mtu apeleke kichwa kwa mganga wetajiri ni muombiro wa damu ni ghariza yetu tumeupwa kutaka mali kutakuhifadhi maisha lakini ile ghariza inakuja kwa sifa mbili imma kwa njia yaheri ama kwa njia ya shari wahadainahu na Mwenyezi Mungu ametupa manuria njia yaheri na njia ya chari ili eghariza ni jambo la kutaka mali lakini kuchagua njia ni Mwenyezi Mungu asha kuongoza. Yeye unavyotaka. So watu kutafuta mali, watu utasita utajiri kwa njia ya rahisi. ان الله سبحانه وتعالى كاتمبيا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الفلاح يتنا يتنا في فاولو kwetu pa dunia yetu na akhira yetu ni kujieka mbali Ndiye mtego wa mfumo wa kutega watu angalia stock market shares ni kamari ambao wanaita uwekezaji Investment nunua share katika kampuni ya Safaricom na mashehe wetu maskini ambao hawaelewi mfumo wa finance inavyopelekwa katika mfumo wa kiraslimali ni mfumo batin ni mfumo ambaye yakanyagia watu na kukusanya mali kwa watajiri njia nyingine ambao wale watu wampata viji pesa pesa milioni kadha kadhaa dogo, dogo, dogo. wanaangalia njia gani pia naokuichukua ile pesa kamifuko ya watu wakaleta stock market shares nunua shares katika kampuni kama safari com na nini ambao masheheta kwambia ni halali muhimu si ile kampuni ya uzapome sijui ya fanya biashara ya riba safari com ya simu ni halali kwani haifanyi riba Mpesa ni nini ile Mshawari ikiyo ndo mtazamu ule bas wanafanya biashara ya riba pia. Cho. So, ukinunua ile share, wanakuambia wewe hutoshabika wewe. Wewe weka investment, nunua share yako kwa kampuni, wewe kaa tu kando. Baada ya mwaka, watafanya magic pa pa pa utapata dividend, utapata faida yako mshoo wa masta. Yaani wewe tu usitabiki. Ile risk ya ile investment inakuwa imetotoka ile kutabika kwako katika stress ya management na kuajiri watu kusimamia accounts nini imekutoka wewe tu wewe mshuo wa mwaka ni dividends nikamari at a higher level wengine wanakuhadia kupitia mabanki wanakuambia fanya savings account weka mapesa yako na tumesha sikia ni baadhi ya matajiri wana biashara zao Anakwambia bora niweke pesa yangu benki mimi sina stress yoyote na kujisumbua na hao fanyikazi mara mke wangu amekufa wa mara si mtoto wangu mgonjwa mara si ninahitaji mkopo school fees mimi nachoka kuangalia fadhali zikae benki zaji za. Ye atakasi. Watu wanapenda hilo. Wanapenda. Yaani kwa humfumo ilepe Kwa ni bidhaa. Hailepuwa ni media of exchange sio ni katika mbinu ya mabadilishano ime uitumie kwa kununua huduma ama kwa kununua bidhaa ama kwa kulipia imekuwa yenyewe kwa dhati yake pia ni bidhaa ili wanakuondoa katika ile kutambika kwapo kupata tabu wewe uajiri watu wao fanye investment katika stock market shares na mwisho wa mwaka magic pa ile pesa milioni siazidi ama subiria index angalieni index kwenye kompyuta yako Ama kwa simu ile shares ikipanda ile kampuni ni au nezo kaoz ukauza upate faida haraka basi kufanya kazi yoyote hivi ndio wanavohada watu mfumo ni pomchafu na hali hii zile mzunguko kai la yakuna dulatan min baini Agniai agania eminku munyezimu anasema msiwake mzunguko ya mali iwe miongoni ya matajiri pekee so investment kenda kama kampuni kubwa kubwa ile pesa yabatie kwa mikono ya matajiri huku kushuka chini kwa maskini na kuwa hakuna. kwa hakuna mzunguko uko juu pale peke yake chini hakuna kitu ukiweka kwa benki ili mshoro mwako upate riba inakuwa ni hodi kuna mamilioni za pesa, mamilioni za pesa kwa benki Haitoki, haizunguki. Na kupitia maji ya benki mwisho wa mwaka unapata faida wewe. Na huku hata mtu mmoja kwenye kazi yako. Wewe oh, umekaa tu nyumbani wapigwa na AC. Ni kamari katika mfumo wa kirasili mali. Alafu ajabu. Ambapo ajabu zaidi kuna benki ambayo ya Kiislamu. Yaani kama kuna kamari ya Kiislamu. Na ukiingia tu wewe kuna aya inaikwa pale. Hala Allahu thayah wa harrama riba. Na imecheka waislamu wengi. Imecheka waislamu wengi. Hakuna katika fiki ya Kiislamu neno bank hakuna. Kama nyinyi wapiga vita bid'ah, basi hakuna bida kubwa kama hii. Mni uzushi katika dini hakuna katika fikra ya kislamu, banking financial system ya islamu iko mbali financial system ya kislamu moja wapo ni khalifa kukusanya zaka katika zaka kuna wasafiri wapewe wenye kuzidiwa na madeni wakombolewe na deni maskini ambao pato lake haitoshelezi na mafakiri wote wapewe inawainua watu katika maisha yao hiyo ndio financial system ya Kiislamu sio hii hii ni financial system ya capitalism ambayo ni mfumo wa fikafiri kutoka wa magharibi nchi iliyotangulia kubuni central bank na banking commercial system ya mabanki ni mwingereza. sasa sisi msadri yetu machimbuko yetu si Qur'ani na Sunna isakuwa e ni mwingereza. الله سبحانه وتعالى ان تولز اثاري مبيا يا كماري إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر انما يريد الشيطان حقيقه مولا اليوم بين وارض مولا ليكومبا وewe وصفا yako wewe na matamanio ya hawa yako Allah ndo aliiumba na yeye ndo anayekwambia wewe Kama alivotangulia ya ayyuhalladhina amanu khitab kwa waamini anelelea kuambia kwa hakika shetani anataka shetani anataka kwetu sisi nini kugawanya na kuleta na kusimamisha al-adaw al Kuleta uwalui na bugza kati ya watu na ndio kamari imeleta leo leo vijana wadogo wanapomit suicide unajua mtu macho yake yeny ni kidogo anaona giza katika maisha yake halafu huyu ukampata tamaa ambayo ni upepo sio ukweli alafu ile kidogo alionalo Akaitia pale alifikapotea yote wamtarajia fanye nini mtu kama yule Wamtarajia fanye nini tena hivi? Wengi wana commit suicide? Wengi wanafeli katika ndoa, watoto wanatenganishwa na wazazi wao yote kwa sababu wazazi. Tena according to statistics ya Kenya ni 50-50 ratio. Wacha wanaume na wanawake kushiriki katika betting. 50-50. Wanaume kwa wanawake, watoto wa kiume kwa watoto wa kike. 50-50. So mmoja wapo itashauadui na husuma katika mjtama. Wayasudda wayasudakum min an zikrillah. Wayasudakum an zikrillah. Halafu shetani ambao kupitia ulezi na kupitia kamari itawatoa katika zikrullah. Hapa zikrullah sio kusoma tasbih. Hapa ni utajwa Mwenyezi Mungu kwa jumla ya maisha yetu kutoka wewe unamta unapeleka mambo yako kwa mujibu ya la ilaha ila allah muhammadur rasulullah mpaka unaingia kulala kutoka kuzaliwa mpaka kufa kwamba mambo yako unapeleka chini ya kivuli ya toa wa mamrisho na makatazo ya allah subhanahu wa taala wa mwelezi mungu katika mambo yako yote so asali ya kamari na ulezi ni kwamba watu watapua mbali na kufuata amamrisho na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kunao Leo sitaja usiku na mchana uharamu katika hii mimbaria ya kamari na ulevi na yale yanezalishwa na madhambi haya makubwa kiwemo ni watu kujiua, kuvunjika katika mandoa ya watu, kuvunjika katika madili katika jamii, watu kuingia katika uwizi, ujambazi Uzinifu wa kila aina wewe taja yazua husuma na uadui katika jamii na kulemazza vijana wenye nishati wenye energy soda dynamic kijana ambaye yupo soda dynamic ana uwezo kufikiria haraka ana nguvu za kufanya kazi kwa bidii lakini amelemazwa kupitia kamari amelemazwa kupitia ulevi hili hali hiyo enyoislam mfumo amesikisha watu hapa walipo mfumo ambao imelemaza watu imewanyima watu tamaa katika maisha yao ndio mfumo ambao tutatarajia itukomboe kwa mambo yetu haya ya dunia na jufatie falah kesho kwa Mola wetu mfumo ambao inahalalisha yote ambaye Allah kwa Qur'ani ameharamisha kifoo sisi tutashiriki katika mpumu kamili sisi ni waislamu uislamu ndio umetufanya sisi kuwa bora na kuibebea uislamu ndio umetufanya sisi kuwa nio tunaongoza ulimwengu leo kefu sisi tutakuwa na tamaa katika mpumu ambao yenyewe na viraka mpumu ambao umepele kusimamia mambo ya watu anzikrillah wa anis sala zikrillah ya pili ni swala Sikweli Leo tu bembeleza watu kuswali Watu wanabembelezewa kuswali Mwislamu. Aliamini kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake Leo amekuwa ni wa kuswali Yote analeta na ulevi na kamari katika mujtama Fahal antumuntahun je Mwenye ya yauliza. Hatuwezi kujiepusha na haya sasa? Kujiepusha hapa sio si tu kulewa, Kujiepusha hapa sio tu kucheza kamari. Bali kujiepusha hapa ni kujikomboa na mfumo Mfumo basil, mfumo wa fere na siasa zake za demokrasia. Ufumo lo lengo ajua itikadi ya kiimani faslujina min ya kutenganisha maisha na dini kwani hamuwasiki wana na viongozi wa kidemokrasia wakisema usilete dini katika siasa sawa tusilete dini kwenye siasa ndio maana ukahalalisha kamari na ulevi ndio maana ukaharamisha ukahalalisha ulevi na kamari na ukahalalisha uzinifu? ومن أحسن من الله حكما ناني يمبرا ketika kuhalalisha na kuharamisha nani ni embora ketika kutoa hukumu in al hukm inna lillah hakuna ahkam ambayo yaweza kuongoza sisi wanadamu hakuna ahkam ambayo yaweza yakafikiana na maombi ya mwanadamu ikamletea islah katika maisha yake Hakuna. Kwa ni mtu wa bahatishe enyewe waislamu. Haya tuwashuhudie katika visa yetu. kwamba leo wamelemaa kiasa kwamba hawana la kufanya ila kucheza kamari. Hawanya la kufanya katika maajibu. wajibati ya Mwenyezi Mungu ila wao kibile ulevi na kamari. Haya ndio mustakbal tunayokimbilia na tu haya ndiyo kiuhakika pindi sisi tuashiriki, kupiga kura, kuchagua watu, kujichagua kushiriki katika kuchaguliwa haya ndio sisi tunatarajia maisha ya mustakbali ya umatu tu Muhammad wawe ni katika ulevi na kamari njia pekee ya kujikomboa ni kujifunga kikamilifu na sheria mwenye Mwenyezi na kufanyia kazi usiku na mchana uislamu uweze kutabikisha katika mgongo ardhi na katu haiwezekani ila kwa alkhilafa kwa sio Saudia, sio Iran, sio yaman sio Syria, sio Mturuki, sio Yoyote, sio masri sio moroko hakuna yaweza kutabikisha hukumu ya Mwenyezi Mungu wala malaysia wala pakistan wangefanya kweli wangeshiria taharak jeshi yao wakakomboa islam Sin wakati jeshi yao wakakomboa Islamu myanmar wakati jeshi yao wakakomboa kibla ya kwanza ya umma Muhammad al -Qudu. Lakini wote wamekuwa ndiyo kiukuta ya kwanza kuhakikisha kwamba waislamu hawawezi kujikomboa na ile udhulumu ambayo inaofikia leo katika ulimwengu. Enyi Muislamu. Haya ambapo tunataka sisi katika future watoto wetu. Sisi tuendelea kuzaa, wallahi tuendelea. Kila siku tunazaa. Haya ndio tunataka watoto wetu waishi ndani yake, katika ulezi na kamari na uzinifu. Enyi Muislamu kifuatacho kuhariri yuko wazi yafanya kazi usiku na mchana na umuhammad muipokee na mushiriki katika amali zake ili tuweze kujipomboa na ihali na Mwenyezi pekee ndiye mwenye kuteremsha nusra wala si mja wala si nguvu ya yote Allah pekee na sisi tunaiko mbali lakini kwa Mwenyezi Mungu inshallah ni karibu na inshallah tutatarajia wakati wowote wa Mwenyezi Mungu kujalia misra hii iweze kusimama ikombee waja wa Mwenyezi na tuone nuru ya Allah kuanza kuangaza katika muhimu ardhi katika kila pembe ya ulimwengu na watu waishi katika saada fidunya wal akhirah